Dudak, Guillaume Huet eta Mathieu Ugalerekin daude. Kolpetikiak dituzte biek eta ez dira astapenetik hariko. Baina Santiago Ferrandez abaltzailea hau ere dudakuga izan agatik ere. Baita ere, eta hau astapenetik dena seur, Scott Speeding dugu. Jantziako selekziorekin izan ondoan, berriz ere suri urdinekin hartzeko gogoz agertu da hasteuntan baionako gibelekoa. Argidu, partida importantea dela, baina ez duela deus erabakiko oraindik. Hoi, egon zeke, ziongan si, si, zunmetsu hon pranen belen mentien euh mais aussi si on perd ce match, on on reste en lutte uh, et lutte fin donc uh, nous on sait que c'est c'est finala final bat beraz beste finala bat, nezaki Paris taga kez dira bakantzetan jenak, joan den astazkenetik euskalegian 4 puntuak hartzera jenak direla argi eta garbi errana dute Patonuriga Bayonako trebatzaileak ongi izagutzen duazin metro, jazarteango trebatzailea baitzen, nolako taldea den erraiten digu. Treballe hau gazin, son un ekip, kip tre fort, seta sezon son motre, son kapable de fer qualcosa espezial, meni son por du dernier match, son un ekip eh, tre, tre dangeruz, dunka, xe, boku de respect hau gazin duta partida berezia izanen dela paton hori Argentina gararen dako Bayona Kira gora begira jagiko liteke selkapen erditutan atzo pizka batera baina kasu galduz gero zer begizere sola hortan xarliteke eta buru beharko bagokatubehkor liteke useiamesela